Та надто багато пережито, надто звикла вона приймати власні рішення, не покладаючись на інших. Часом питала себе, якби Максим був таким, як Рей, стільки заробляв, утримував сім'ю, чи погодилася б вона, як Олі, працювати дружиною свого чоловіка? і не знаходила відповіді. Від Олі приходили листи. На листках із золотим обрізом, її іменем та ініціалами вгорі. Такі собі особисті фірмові бланки. Маленькі, на схожому на подвійному поштову картку листочку, на одній половині якого витиснений вензель – переплетені літери О, Р, М, Олі і Рейма Клеот. Листи, надзвичайно милі, люб'язні, саме такі пишуть одна одній вишукані пані того вишуканого світу, куди ненадовго пустили їх з Юркою. Листи закінчувалися словами «Я молюся за вас». «Прошу Божого благословення вашій родині та вашому народові!» Софія спробувала відписати. Перший лист писала тиждень, збираючи англійські речення докупи, немов китайські. Але врешті лист вийшов. На початку зими від Олі прийшла посилка – Великий пакунок з дитячими речами, теплі куртки на талочці та Павлику, фірмові кросівки і безліч милих дрібничок, закладочки у формі гітари на згадку про їхнє музикування, наклейки, олівці, ручки. І маленький пакуночок особисто для Софії. Помада, туш, крем і пудра від Есте Лауде. Олі! Справжня жінка знає, чим потішити душу іншої справжньої жінки, яка живе на зворотному боці планети, де не тільки помади, звичайного мила не купиш. В магазині справді зникла навіть та мізерна кількість товарів, якою зрідка тішили покупця в кінці місяця чи кварталу радянській крамниці. Абсолютно усе до колготок і шкарпеточок Павликові доводилося діставати через знайомих і знайомих знайомих. Не всі, звичайно, терпіли ці нестатки. Для сильних світу цього їх не існувало. Та Софія з Максимом до сильних не належали. Інший світ, куди краєчком ока зазирнули Софія з Юлькою, вабив. Тому навесні, коли в Києві зацвіли каштани і бузок, Подруги на запрошення кнеша знову подалися до столиці. З'явилися нові пропозиції щодо виступів близнят. Софія заздалегідь знала, що з пропозицій цих нічого не вийде. Вдруге розмовляти з татком мамою вона не буде. Хоч ріжте, хоч бийте, хоч катуйте. До Києва їхали, щоб вдихнути іншого повітря. Проти цих поїздок повстали чоловіки. «Що тобі у Києві треба?» «Знову проблем собі напитувати», – гостро заперечував Максим. «Юлечко, може б ти не їхала?» – лагідно натякав Василь. «Василько, це ж усього на два дні». «Подивлюся, як бузок цвіте і назад», – голубила ливину гриву чоловіка Юлька. «Тісно мені тут, Юлько».